Продавачът на шапки и маймуните. Някога в един малък град живеел продавач на шапки на име Тони. Той изработвал шапки от различни платове и ги продавал в съседните села. Продажбата на шапки била единственото препитание на Тони. Той никога не се оплаквал от малката печалба и усърдно вършил работата си. След като покриел основните си нужди, той купувал плат, за да направи шапки, които да продаде на другия ден. Тони живеел ден за ден, затова никога не спирал да работи. Но въпреки трудностите и съвсем малкия си доход, Тони бил щастлив продавач на шапки, защото обичал работата си. Винаги му хрумвали чудесни идеи за невероятни шапки. Той бил много изобретателен и влагал всичко от себе си във всяко едно от си. Малко по-далеч от града на Тони имало красива малка горичка, в която растели много цветя и свежи плодове. Горичката била точно по средата между две села. Хората често трябвало да я прекосяват, за да стигнат до другата страна. Въпреки, че гората била красива, имало нещо, което притеснявало всички. Маймуните на едно голямо дърва. Те турмозали минувачите и крадяли вещите, които хората пренасели през гората. Селените опитали всичко, за да се справят с маймуните, но накрая се отказали с мисълта, че това все пак е гора. Не можеш да изгониш животните от нея, защото гората е техен дом. Маймуните били големи пакосници. Крадяли всичко, което носели минувачите, често ги имитирали и им се подигравали. Това е чадърът ми! Веднага ми го върни обратно! <съща> Хората опитали какво ли не, но накрая се отказали. Били безсилни. Няколко дни по-късно Тони посетил селото, за да продаде шапките си. Той носел всякакви шапки едноцветни, пъстри, на точки, на райета. Нямало шапка, за която човек може да се сети и която да липсва в кошницата на Тони. Шапки, шапки, купете колкото искате. Шапките никога не са достатъчно. Червено, сиво и синьо, сложете всеки цвят и бъдете като нови шапки. Когато чули тони, селените излезли от къщите си. Те никога не били виждали толкова красиви шапки. О, тези шапки са много хубави. Толкова са меки. Много са красиви. Мамо, може ли да ми купиш една? Толкова са меки, не мога да спра да ги докосвам. И наистина било така. Много от шапките на Тони били изработени от коприна. Било необичайно да се носят копринени шапки, но тези били толкова хубави, че никой не можел да им устои. Мнозина от си купили шапки от Тони. Те му предложили храна и вода, но той отказал. Благодаря ви, но се налага да продължа пътуването си. Трябва да мина и през съседното село. О, няма ли да прекосиш онази гора, за да отидеш в съседното село? Предполагам, че ще се наложи. Ами добре. Затвори плътно кошницата си, когато минаваш през нея. Там има стадо пък пъкосливи маймони, които крадат всичко. О, така ли? Ще го запомня. Благодаря ви за съвета. Тони събрал всички пари, спечелени от продажбата на шапки, и продължил. Той решил да огледа селото преди да прекоси гората до другата страна. Обикалял наоколо и се възхищавал на красотата му. О, толкова съм гладен. Трябваше да хапна, когато селените ми предлагаха. Сега нямам време да седне и да яма. Трябва да отида в други села, за да продам тези шапки. Все едно. Ще си купя нещо и ще хапна, когато вляза в гората. Тони много добре знаел, че трябва да продаде всички шапки, за да спечели достатъчно пари за деня. След като обикалял известно време да търси храна, най-накрая е открил Сергия, на която продавали вкусни кифлички. Той купил две и ги прибрал в кошницата си. Тони изминал целия път обратно през селото и стигнал до гората. Тогава вече бил забравил напълно за маймуните и за съвета на стареца. Той вървял през гората и се възхищавал на красивите цветя и свежите плодове. Откъснал няколко плода и ги увил в пърче плат. В далечината видял голямото дърво. Ооо! Това място изглежда удобно да седна и да хапна. Тони отишъл до дървото, седнал под него и отворил кошницата, за да извади кифличките. Изял кифличките и плодовете и решил да си почине малко, преди да поеме към друго село. Тони бил толкова изморен и сънен, че забравил да затвори плътно кошницата си. Минали часове. И Тони още бил дълбоко заспал, когато чул нещо. А, какъв е този шум? Който и да си ти мъкни! Но шумът продължил. Накрая Тони отворил очи и се огледал. Нямало жива душа. Тогава надникнал в кошницата и бил потресен. Не, къде са всичките ми шапки? В кошницата била останала само една шапка. Тони се оплашил и започнал да плаче. <ръква> Някой е откраднал всичките ми шапки. Какво да правя? Тогава разбрал, че звуците не са спрели, когато най-после погледнал нагоре. О, не! Маймуните! Те са откраднали шапките ми. Маймуните седели на клоните. Всяка от тях носела по някоя от шапките на Тони и му се смели. Не, забравих какво каза старецът. Какво да правя сега? Тези шапки са единствената ми прехрана. Ако не си върна шапките, няма да имам пари да купя нови платове за утре. Какво ще ям? Как ще припечелвам? О, ах, вие, маймуни! Май, май, май. Веднага ми върнете шапките! Ни, не, не, на, Стига толкова. Слезте сте веднага долу. Ня, ня. А -а. А -а -а -а. <ръква> Щом маймуните тропнали с крака върху клоните, паднали няколко плода. Това накарало Тони да се замисли. Чакай, малко. Те ме имитират. ха, -ха! Те са мъймуни. Естествено, че ме имитират. Забавляват се, като ме гледат как се ядосвам. Хм... Защо да не използвам номерата им срещу тях самите? Тони драматично паднал на земята, за да покаже, че е обесърчен. И се е предал. Започнал да плаче, като непрекъснато наблюдавал маймуните си звите нагоре глава. А, не! Какво ще правя сега? Имам само тази последна шапка. О, неявно ще трябва да се задоволя с нея. Тони сложил шапката на главата си и се изправил. После гневно погледнал нагоре. Ах, вие маймуни, някой ден ще ви дам урок. Като казал това, той свалил шапката си, Избързо движение я ударил в земята с всички сили. Като имитирали действията на Тони, всички маймуни също хвърлили шапките на земята. Без да губи и минута, Тони събрал всички шапки, натъпкал ги в кошницата и я затворил. Ха-ха! Аг, вие глупави маймуни! Ха-ха! Ага, ага, но... ага, добре, сега довиждане! Така Тони разбрал колко е важно да запази спокойствие, когато нещата не вървят по план. Ако в объркването си не беше забелязала слабостта на маймуните, нямаше да си върне шапките. Тони щастливо си подсвирквал на от гората. Той продал шапките си в другото село, спечелил пари и се върнал дома.